Kom til fødselsdagsfest hos Boger ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Boger ID. Altid en god idé. Welcome to Copenhagen, Ida. Tak, Lasse. This is where we party and live for the party. And uh, it's also where you <laughs> dry your dirty mouth in your t-shirt, I can see. Oh yes. Can you maybe tell what's happening? Because uh, you have a lot of white spots on your t-shirt, and it's a little bit disgusting. <laughs> Nej, nah, Jeg nu bliver jeg nødt til at på dansk igen. Men, øhm, yeah, it's a little hard to explain in <laughs> English. I only know a few words. <laughs> <laughs> <laughs> Nej, men det er jo fordi, uh, jeg skulle børste tænder i går aftes, og uh, jeg, havde, jeg havde ikke lige flere håndklæder. Um, og jeg, uh, når jeg børster tænder, så giver en gas. Det vil sige, at der er rigtig meget uh, snask under min mund. Så jeg tog bare lige min t-shirt. Og så tog jeg lige ned for enden for hernede ved buksekanten og lige taget af. Og så tog jeg også lige begge skuldre og lige taget af. Og det var selvfølgelig heller ikke meningen, at jeg skulle tage den her trøje på i dag, for jeg vidste, at den var. En person, jeg sidder her jeg, med, med en kæp, der er <laughs> ned mellem med min, min fødder på gulvet. Jeg forstår jeg, jeg ikke logikken <laughs> i. Et er, <laughs> jeg fair nok, at man. Ja. Men det er fair nok, at man har sin nussede t-shirt på, som i forvejen ligner noget, du skulle have været til at vaske, inden du tørrer mund i den, og, og tænker sådan, jeg har tandpasta rundt om munden, noget andet, det er også sådan helt anden, hvordan helvede kan du have så meget tandpasta rundt om munden? Jeg en gas. Ja. ja, det skal lov for. Men hvis der var noget, jeg fik at vide sidste gang, jeg var til tandlæge, så var det, at jeg havde huller, og jeg skulle blive bedre til at børse tænder, og det Jamen har jeg taget det er til måske mig. måske faktisk derfor, du har fået så mange huller, fordi alle tandpastaene havmer rundt i ansigtet og ikke er inde på dine tænder. Ja, det, det, er, ja, det der ikke, sidder jo ja. en halv tube tandpasta på den der t-shirt rundt omkring. Jamen, det skummer meget. Men, men et af det noget andet er, hvorfor, hvorfor tager du så, vælger du tage t-shirten på igen og går ud af døren med, den, med, med smurt ind i tandpasta? Jamen... Det er meget en god der. Ja, okay... Det er kun en mand, der har de frutillægner, som du har på din ting, der jeg, kan den t-shirt på igen. Nå, må jeg sige noget. Det er fordi, jeg, sov, jeg tog mig en lille lur, inden jeg skulle øh, være sammen med dig, og øh, så fik jeg simpelthen ikke tage nyt tøj på. Så hvis det også lugter lidt surt her i den ved du hvad? Jeg er det. Hvis det lugter lidt af tis, så har du måske også tørret der i den, eller hvad? Der er ikke mere toiletpapir. <laughs> det har ikke nogen. den på har, igen. Ja. Den kan bruges <laughs> alt. Alt en t-shirt. Altså, for helvede, var det mm -hmm. ulækkert. Ja. Nå, Lasse, øh, jeg sidder jo til i en anden mundering. Ja, det gør du. Jeg skal jo øh, på klub. På klub, simpelthen. <laughs> på klub, ja. ja. Jeg skal ud i byen. Jeg ved Come ikke, back. hvordan man længere siger. Jeg skal ud, og det er det ikke bare det, man siger? Jeg, jeg skal i hvert fald ud med nogle veninder, efter vi har optaget det her afsnit i dag, og jeg skal love for, at klubberne de i hvert fald åbner op igen. Jeg har ikke set andet siden natten til onsdag på min Instagram-stories, end mennesker, der tror, at de er blevet Thomas Winterberg efter to <laughs> tequila-shots. Der er blevet simpelthen lavet left and right lange spillefilm, og man skulle ellers håbe og tro, at folk var blevet klogere hen over de to sidste år med lockdown. Nu værre, at vi alle sammen havde haft lidt tænketid til at tænke, kunne det være, at jeg skulle det være med at lave så mange røvsyge, ligegyldige, fucking flow og udover det også en lille smule ja, cringede stories, hver ja. gang jeg er i byen, som alle kommer til at sidde og få krampe deres pegefinger af og gå forbi. Kunne det være, at jeg skulle det være? Og så lige så snart er klubben overhovedet igen, så står folk derude, og så er det eneste, de laver, det er simpelthen at optage. Der var været på ej, det er jo fuldstændig vanvittigt. Jeg fik et chok første gang, det var tilbage i mit feed. Jeg havde glemt, hvordan det var. Altså at vågne op til det, sådan tre af ugens dage. Yeah. Altså sådan fredag, lørdag og søndag morgen. <laughs> var... Hvor man skal igennem det der pis af folk, der står og synger med på Soaps in the Air og Ponder Replay. Og <laughs> alle bare ligner en bare sådan... de der øjne, der bare ja, til så... side. Kæmpe. Alle folk, der bare sveder <laughs> og slikker sig om munden og har taget coke og har drukket for mange shots. Og kravler op og ned og værger. Altså ushymerne er jo bare sådan, fy. For satan, var jeg bare ikke givet godt, Det bliver godt senere. Og jeg bare sådan, plejede jeg at stå der med, med de folk og sådan, svinge mig rundt i lianer, føler jeg. Ja. Sådan, folk, der filmer ud på sådan nogle helt fyldte dansegulv med sådan noget fuldstændig epilepsifremkaldende blinklys. Og bare sådan, det ligner EM i fodbold, de gange Danmark er gået videre med alkohol, der sprøjter op og noget vægtende. Hvor det bare sådan, ej nej. Det bliver godt. <laughs> nej, nej, virkelig sådan, der har jeg bare ikke, altså, det er virkelig den følelse, jeg har haft. Har du, ja. ikke, har du ikke tænkt det, eller glæder, vil du gerne ud? Jeg må ærligt sige, jeg glæder mig. Overordnet set, så glæder jeg mig så meget til at sparke døren ind på natklub. Bare kan høre dig. God gang i flå. Høre Chris Brown er forever et eller andet sindssygt replay. bootleg, remix, pondy re replay. Jeg tager det hele med. Storm op i baren, råb, hey, giv mig en flask. Mm. Jeg skal være stivere. Og så skal jeg synes, flask. Den vildeste ja, flaske. Ja. Nej, ikke den. Den er hey. for dyr. Ja. <laughs> øh, bare en drink, tak. Ja. Bare en drink. Men bare kom ind med, med mine venner og følge mig som klubbens midtpunkt, hvilket jeg overhovedet ikke er. Men det føler jeg, fordi det jeg er, plejer, rigtig, er fuld. Hvis du drikker nok, så skal du nok blive det. Så ja. gør du dig selv til klubbens midtpunkt. Hjem, hjem, hjem, ja, præcis. Og det, også. Og, og det skal man også. Og det glæder jeg mig virkelig meget til. Jeg glæder mig så meget til at bare stå på et floor og være fuldstændig ligeglad med, at jeg stinker af en gammel sportstaske og Har tandpasta kan... på blusen. Har og... tandpasta på blusen. Dez i, og... i buksen. Skære så og... meget mere. <laughs> ja, øh, man ved simpelthen ikke, hvad man kan få, når man møder Michael klokken halv seks om morgenen. Også... <laughs> man, man kan få det hele. Man kan få det hele. Men jeg kan love dig en ting, og det er, det, det, det er de forbudt moves, man kan også få. Og det glæder jeg mig til. Jeg glæder okay. mig. Jamen, vi er, der er selvfølgelig også, altså, ja, ja, det kan godt være simpelthen bare lige de der ekstra år, der jeg er blevet ældre hen over pandemien, det har bare gjort mig pensionistklar på en eller anden måde. Ja. Altså sådan, jeg, virkelig, jeg er meget spændt jo på at se, hvad der kommer til at ske. Jeg har jo allerede lidt sådan, øhm, hvad hedder det, ikke utryg, med sådan lidt øhm, urolig for at komme ind på klubben Hvorfor? Fordi jeg ikke kan overskue at skulle ned og stå i sådan en kø øh, ind til et toilet. Hvad jeg husker? Det husker jeg jo tilbage fra min klubtid, og det føler jeg, der var... Noget, altså sådan, der var lange køer der, er det... lange køer, ikke? Ja, jo, men det er der og... også altid ude ved, altså ved jer, damer, kvinder, ja, piger. Ja. Jamen, det, og det er sådan en ting, hvor jeg sidder nu allerede sådan, åh mand, det rukker jeg bare ikke, jeg rukker bare igennem klubben skulle gå rundt og holde mig. <laughs> <laughs> nej, nej, nej, fordi der er også mange dårlige ting ved klubben. Altså, der er irriterende mennesker, der støder. Altså, jeg, må, jeg går ikke ind for at slås. Det gør jeg ikke. Og... Men jeg må også særlig indrømme, at en albu i milten, inde på sort flore der, der er ikke noget, der kan få mere Altså mit piste kommer og komme med sammen. Jeg kan se ja. klart det. Gør du Er du sådan en der giver albuer tilbage så? Nej, jeg er bange for tæsk, jo. Jeg er jo ikke en. Altså jeg er ikke en slavsprøp. Og det, det synes jeg er godt. Ja, ja. Altså så går jeg eller så ah, jeg er jeg jo faktisk okay. Måske ikke alligevel. Jeg er måske en pæne, når jeg bliver fuld. Så kunne jeg godt finde på at aven lidt i håret, eller sådan nu. Sådan Jamen, lidt, jeg vil faktisk sige, du er ikke en slavsprøp, men du er sådan en der lægger op til flade. Ja. Altså jeg, jeg tror sågar at næsten jeg selv har været ved at smække der ind en gang. Det tror jeg også. Altså du, du er netop sådan en der sådan, når du bliver rigtig fuld, så er du er sådan en der går rundt og løfter på folk. Så, så kommer ja. du løbende bagfra, og så, så løfter du fremmede, mig, vagter, dørmænd, <laughs> alle mulige mennesker, svinger du rundt. Altså, og det er jo ikke rart, det er jo meget grænseoverskridende for rigtig mange mennesker. Altså, det kan også huske, jeg virkelig lige skulle vende mig til og ud over det. Min egen 30-års fødselsdag er jo det sidste eksempel, jeg kan huske. Hvor du simpelthen ikke lavede andet end at komme løbende ud, og du blev lov 24 timer øh, i døgnet, hvis vi havde holdt så en stor en fest i hvert fald. Bare sådan at hive mig op og løfte mig og dreje mig rundt, og sådan noget, sådan, sæt mig ned. Du sætter mig ned nu. Fy her, Lasse. Fordi man kunne ikke tale et andet sprog til dig, fordi du var så... Hekkestiu ja, altså. Ja. Nu sætter du mig ned, så går der lidt, så ser jeg dig hænge op af skins, og jeg kan bare se, at han står også bare sådan sådan ryster armen, sådan kigger frem, helt var bare nødt til at komme sådan kom kom kom, lad os se, jeg har shots. Ej. kom kom kom Ej, kom med her, det skal du ikke tage dig af, Mohammed, det det beklager jeg selvfølgelig, <laughs> og det er bare sådan ja det er fint, sådan, <laughs> altså, sådan, sådan bliver du lidt du også løfter rundt på Irina de jo, i hvert ja, ja. står og snakke med hende. Der fik altså, jeg også sket af dig. Ja, Jamen, det var jo også, Men det er altså, men glad for. En dame du ikke kender overhovedet. Det, det er jeg glad for. Men, men det er virkelig ting, at, altså, at jeg ikke savner. Det er folk, der er sindssygt inde på natklub, fordi der er sindssygt mennesker. Men jeg vil så også til enkelt sige, er der er nogen grund til, at du sidder og pudser glorierende for fordi du har også... altså Jeg ved i hvert fald, at der var en gang, hvor du stjal en dolk for, for Joey Moses når han fik i fødselsdagsgave. Og det, synes jeg, det er tagløst. Så du bliver også en, en maniac. Det var bliver også en, en gummidolk. Det var, ikke, det var en lille plastik plastiklejtøj, <laughs> som han er en stor med. Du ved ikke, om Joey har mig glad for den dolk? Nej, det ved jeg ikke, og det beklager jeg selvfølgelig men Jeg tror faktisk, at, at, at det er selvfølgelig surt, men, men det, som jeg synes er det værste, der vil faktisk nogle gange hellere foretrække at være sådan en som dig, der ikke kan tale, fordi jeg drikker mig så stiv, er jeg kun til at lyde. Altså det meste af tiden i hvert fald, ikke? Mm -hmm. det, fordi det, der sker med mig, er jo, jeg er jo ikke sådan en, der er på flow. Jeg står jo et eller andet sted, og så fanger jeg folk i fælden, snakkefælden, tale i snakkefælden, og så ævler jeg simpelthen, så kan folk bare ikke komme væk fra mig igen. Så synes jeg, at folk skal høre om den gang, jeg gik i 4B på i skole, og øh, havde håndarbejde øh, med Annika og øh, stak mig selv i fingeren, da jeg skulle lære at syg. Ja. Eller, du ved, sådan, og så, det, så bliver det sådan en kort historie bare til et eller andet sådan fuldstændig langt og traumatiserende forløb for mig den dag i dag, og derfor tror jeg faktisk, at jeg er endt som den person, jeg er i dag. Og så sådan, folk er sådan, okay, jamen, nu tror jeg også, ej, fordi prøv lige at vende, skal du også tis Er det ikke bare et eller andet med, at sådan, hvor gammel er du? Fordi jeg synes altså også, at min plære, den er begyndt, eller du ved, og så kan jeg holde folk i sådan 20 minutter ekstra, og så hver gang ja. sådan, nu skal jeg også op i barn, ej, vil du hvad, jeg har bare sådan en med spressum og også, jeg har set, at du har stået og drukket udspressum og hele aftenen sådan noget. kan du godt sove, når du kommer hjem? Fordi, eller du ved, sådan, og, sådan, og det sådan, det, og, og, og så når jeg til sidst til et punkt, fuld og jeg bliver, hvor så begynder jeg også at lyve lidt Ik? Så begynder jeg at overdele mm, og lyve ja. og pynte Og ikke fordi jeg lyver om andre mennesker Ikke fordi jeg lyver om store ting Det er ikke ja. fordi jeg står og siger at jeg, har, jeg er uddannet ingeniør Hvis jeg ikke er det eller et eller andet vel? Man kan godt bare lyve om sådan nogle flove ting Der kommer lidt krydder på Ja, altså, Og det, det, det er noget af det værste jeg ved Når jeg så vågner op dagen efter Og så bare kan ligge og så være sådan der Fuck hvad jeg bare håber at den person jeg har stået og lovet overfor også har glemt alt, hvad jeg har sagt. eller tror altså, var også var stiv, fordi ellers så får jeg dig en besked lige om lidt, hvor de spørger, hvornår, skal, hvornår går flyet til Italien i år morgen? Du sagde jo, du havde et hus, vi kunne komme med ned i. Jeg skal, altså. jeg skal også til spørge om, altså, er du så aldrig nogensinde bange for, at dagen efter, eller sådan, når du tænker samtalerne igennem, at der lige pludselig dukker noget op i dit hoved, at så kan du huske, om du ligesom har sagt noget til personen, og så bliver du i tvivl om, om det i virkeligheden var det, du sagde, og så begynder du at forestille dig ting, at du måske havde altså. sagt. Hva? Jeg er bange altid. Du? Jeg er altid. Jamen, jeg er altid bange. Jeg er ikke bange, mens jeg står og gør det jo. Der nej, er jeg det, det ja, er jo, ja. man går klar over. Der har jeg det skønt. Men... Der ved jeg at nogle gange, er jeg i tvivl, om jeg hovedsageligt ved, hvornår jeg pønter, hvornår jeg fortæller sandhed, hvornår jeg deciderede lyver, hvornår jeg overdeler. Altså. Jeg har ingen form for... Jeg står bare og snakker. Det vælter ud af munden med, mig, på mig, med lort, altså. Ja. Men dagen efter, har jeg vågner i så kommer skamshat på. Ja, så at... bliver jeg statter der ligger i første stilling, og håber, at der ikke tænker beskeder ind fra folk, som jeg har lovet gul og grønt skår. Jeg, ja. jeg ved ikke, hvor mange gange, jeg har ligget dagen efter en pøtur og virkelig tænkt samtaler igennem, jeg har haft med folk, og virkelig Altså fået en jeg føler nærmest at få en tabel i maven, for jeg synes det er så pinligt at grince, og grinse mm. og føler at jeg kan huske alt, jamen, så må den anden person også kunne huske mm. alt. Og så forestiller jeg mig, mig måske ting, jeg, altså, jeg har sagt. Jeg ved ikke hvor mange jeg har, jeg har sagt til at du er min bedste ven og du er min ja. bedste veninde. Ja, og du er virkelig det bedste der er sket ja. for mig og at du er grunden til at jeg ligesom er den jeg er i dag og og, og altså, det kan jeg jo gå at sige til fem ja, forskellige på en aften. Jeg synes jeg også du gik og sige meget til folk engang. Ja, engang. Ja, ja, det kan jeg, ved jeg ved godt, at du ikke gør mere. Det er du kun til din kæreste. Men det men, var også en ting, der men jeg, var... ja, Så havde det... du en ny kæreste hver gang. Var i jamen det, jamen det var... Jeg elsker ja. en her, man Jeg, jeg skal gift. giftes med en! Ja, ja. ja. Og man er bare sådan, det var da en anden, du havde med i går. Var det ikke? Ja, altså... ja, og det, var, det er som om, jeg var spread the love, når jeg blev stiv. Og det, og, og det kan også være for meget. Og så ligger dagen efter virkelig skavmår. Jeg har altså, altså, givet den her person falske forhåbninger. Jeg synes, er et er at gå rundt og sige til nogen, at man elsker dem, hvis man ikke gør det. Det er selvfølgelig en lille situation. Det vil jeg gerne i. Ja. Men, men ellers så vil jeg faktisk sige, at så længe man spreder god stemning, og ikke overskrider andre menneskers grænser, så, så skal man ikke skamme sig. Altså. Nej, nej. Ja. Og, så, ej, og så må jeg også alle om, at når jeg har båret på folk, så kan jeg der, altså, nu... ja, Det er jo også en grænseoverskridende adfærd. Ja. Det, er jo, altså, det er jo decideret grænseoverskridende. Ja, det skal stoppe. Det, det, er jo ikke, det, det er tror jeg, ikke jeg vil tage mig rass. med ind ja. i mit nye klubliv. Altså, ja. Det vil være, at jeg stopper med at bære på folk. Ja, og vil du at der er faktisk mange ting, der har faktisk tænkt på, det der med, at som jeg også sagde, jeg håbede, der var nogen, der havde brugt tiden fornuftigt til at tænke over, at de ikke skulle lave de der lange spillefilmslængte stories af deres røgsyge buktur, Og inden for den samme klub. har jo alle sammen været det samme sted. Nu har vi så den diskokule for 800 forskellige vinkler. Altså, stop med at filme den. Det er så sygt. Vi andre har jo ikke taget i byen af en grund. Vi behøver ikke gennemleve jeres røvsygebytør, altså. Nej. Jeg ved godt, jeg lige så godt være, at jeg, siger, at jeg har jo selv været en af dem. Jeg har selv stået og været sådan en, der bare sådan har filmet mig selv rundt på dansegulvet. Ej, en gang til! En gang til! Mm. Og zoomet ind på en vodkaflaske med noget konfetti og noget lys i og sådan noget, ikke? Ja. Men, men altså, sådan, det, det, det, stoppede, det stopper nu. Altså, jeg kommer ikke til at gøre det i aften. Nej, Hvis jeg gør, så... Så screen du det, fordi det jeg sletter i på. hvert fald i morgen tidlig. Og ved du hvad? Så jeg, og muligvis kommer du til at se det igen, og jeg ved ikke, om det bliver som post eller <laughs> som story, men det kommer <laughs> ja. til at forfølge dig. Jeg, så, sådan... Jamen, jeg lægger telefonen i, Jeg er næsten ikke noget. Jeg har 20%-spørg, <laughs> men... kommer men... til at logge ind på andre. <laughs> er, ja. Iphone, det gjorde man jo engang. føler jeg er sådan, ej nej, fuck, min mobil er gået ud. Må jeg logge ind på din, så jeg kan lave en story De er sgu diskokolen? <laughs> eller Messenger. Jeg ved ikke, ja. hvor, mange, øh, hvor mange telefoner, hvor jeg logget ind på min Messenger på. Og så liggede dagen efter og tænkte, fuck. Nu har de fri passage til mit privatliv. Jeg har jo faktisk øh, stadig... Thor uh, Farlow har engang været logget ind på, på min... Jeg har ikke, altså, ah, jeg tror, han har lavet sit det er fire år siden. eller sådan. Noget. Men han står stadig som sådan en af mine... Min kæreste Simon, Thor og mig. Vi har sådan okay. været logget ind på Facebook på min telefon. Så det er rigtigt, det skal man virkelig passe på med. Der skulle han nemlig bruge sin messenger. <laughs> det er jo virkelig vanvittigt, altså, hvor meget man giver men det jeg, det, jeg sådan håber jeg. til gengæld, som du siger, du vil tage noget nyt med dig ind i bylivet, ja. og, og, og, og ligesom stoppe med at gå og løft på folk. Jeg tror, jeg vil stoppe med at, at, at prøve at fange, Jeg vil forsøge at lade være med at snakke lige så meget til folk, som ser uinteresserede ud. Det vil, jeg, det vil jeg prøve, og det vil okay. jeg måske også tage, gøre generelt i mit liv, og ikke kun når jeg er fuld. Det glider meget det, til. Det, det, det er også en ting, jeg gør uden alkohol i blodet, tror jeg. Så, så, så det kan godt være, det er bare noget, jeg egentlig skal tage til mig sådan helt ordentligt. Men så synes jeg også, det være rart, hvis andre mennesker kunne tænke det dårligt. Jeg kunne for eksempel godt tænke mig, at, at der kom en... Øhm en bedre, sådan, øh, mere inkluderende, intersektionel kultur på klubberne. Mm. Altså man hører ikke om andet end, end øh, hvad hedder det, mennesker, der bliver afvist i døren lige øh, for den her Old Irish Pop-sag øh, ah, ja. ja. med øh, en dørmand, der simpelthen har decideret sagt til nogle transpersoner, nogle transkvinder, I kan ikke komme ind, fordi I er trans. Det er også helt, yeah? altså helt sikkert. Og det har jeg delt masse om på min Instagram, og så har jeg en. Øh, en jeg kender en masse drenge med øh, ikke vestlig baggrund. Øhm, som øh, jeg har arbejdet i en klub på sådan noget fra, og de har alle sammen skrevet til mig, hey det er fucked op, men det sker jo hver dag for os. Ja. Og hver gang vi bygger noget, hvor jeg sådan: Ja, det ved jeg fucking godt, og det er så sindssygt. Og, og, og alt fokus der overhovedet kan komme på diskrimination i nattel skal der bare være, fordi det er så fucking sindssygt og, og ulykkert, mm. at, at der kan stå en, en eller anden øh, idiot i en dør, og så bare være sådan, at du kan ikke komme ind, fordi du er brun, eller du kan ikke komme ind, fordi du er trans, eller du kan ikke komme ind, fordi du er en anden form for queer person, ja. eller du er tyk, eller hvad ved jeg, ikke? Jo. Så, så det ville virkelig bare sådan, ønske, at der kan komme, altså at der også er nogen, der har siddet og, og lagt deres hjerner i blod, og, og, og læst op og uddannet sig og blevet klogere, og noget ud af, at det kan godt være, vi skal til at drive vores natklub på en anden måde, sådan at alle kan være med. Og de det er sådan næsten det allervigtigste. Aller altså. Og de dørmænd har måske taget nogle andre kurser end bare at lære at ligge ind i armløs. Nej, men altså, altså, kan du ikke huske gang, at der var en dørmand der trykkede mit ribben? Det kan jeg godt huske, fordi det at du jo kunne jo altså... knap nok trække vejret uger var det, uge var det efter, egentlig at, voldsomt! Jamen, du var skadet, du var skadet lang tid, og det var altså... Ej, nu sidder var, jeg faktisk af sådan, wow, de der dørmænd var... derude, de er jo fuldstændig syge og det er for meget, og, men det var også fuldstændig voldsomt. Det var en mand på over 2 meter. 2 to meter 17 år. 2 oh. <laughs> meter og 17 er 2 meter 17 vejer over 100 kilo. Det er ren muskler. Altså, flytter dig op i luften, krammer dig. Ja, vi må sige, at grunden til, at jeg aldrig har lavet største betakkelse ud af det, er jo, fordi jeg spørger manden, om han vil knække min ryg. Så, så der er jo en, altså, det, det er jo ikke bare, fordi han går hen, som, som du gør, når du er stiv, og tager mig op og løfter mig og svinger mig rundt. Fordi så havde jeg jo lagt en sag an. Okay, det var på faktisk sted. en god sagstjeneste. Ligesom ja, ja, han, det. det var ikke. Jeg stod ude og ventede på nogle venner ude foran. Øh, og, og, og dig og, og min daværende praktikant Nicoline stod jo inde på klubben også og ventede, kan du huske det? Og så det, I så det jo ske. Så kommer ham der 2,17 manden hen til mig, og så siger han bare sådan, hvad står du der og strækker dig for? Fordi jeg altid står sådan, fordi jeg havde sådan et eller andet, der skulle sige knække min ryg. Og så siger jeg bare sådan, ej, der er noget, der skal knække om i min ryg. Og jeg var jo stiv her, ikke? Så siger jeg, Nå, okay, du kan bare sige til, hvis jeg skal knække den for dig. Og så tænker jeg jo ikke. Jeg, bare jeg tænker ikke over noget. Jeg er bare sådan, ej, øh, øh, jeg ligner det godt, øh. Og så går der jo et splitsekund, sekund, så hænger jeg jo decideret og dængler min fødder med en halv meter over jorden. Okay. Med armene fuldstændig mast ind til siden. Og så bliver jeg bare sådan trykket og rusket og rykket rundt. Og så bliver jeg bare sat ned på jorden igen. Kan du ikke Så stå? Jo, jo, jo, jo. Så står jeg bare der.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 Yep. egentlig har gjort noget, som fortjener de moralske tømmermænd. Det, det er som om, at når vi indtager alkohol, så øh, lige meget hvad dagen efter, der har vi det bare. Altså, der, der er en masse skam i vores kroppe og overtænkning og restløshed, og det er fuldstændig åndssvagt. Der, jeg vil dog sige, at der er en gang, hvor, hvor jeg virkelig husker tilbage på en pyto, hvor der, altså, hvor der var en reel grund til, at jeg virkelig havde moralske tømmermænd. Og de her moralske tømmermænd, de hang selvfølgelig fast i kroppen i to uger. Men jeg havde, jeg havde inviteret fire øh, af mine bedste kammerater til København. De boede stadig i Jylland, og jeg boede herover. Og jeg sagde til dem, ved I hvad, drenge? Kom over en weekend. Vi, vi tager i byen. Jeg skal nok få os på natklubben. Solgte mig selv som en rigtig stor spiller, Ej, ikke? der ringer en klokke hos mig nu. Ja, ja, ja. Og jeg, og jeg ved ikke, om det var en mørk tid i, min, øh, altså, øh, ja, i mit liv, men jeg ender med at drikke mig rigtig fuld. Altså måske sådan noget en halv flask vodka og en hel flask hot sweet fuld. Kæft. Og det var en tid, hvor vi to vi var rigtig meget på Søpavillonen, så jeg sagde til dem, Hallo, det her, hvor det er the shit, det her, hvor det er i København, de kommer, jeg kan få jer ind, altså, og sådan noget, og øh, vi tager derhen, og jeg er, abu Hammer og, på hammerhej, og lige en hammerhej, det <laughs> gør jeg den aften, og kommer med min helt oppuslige, gule, øh, <laughs> nordface jakke, så jeg bare lige sådan en trafikkejl, og jeg siger sådan, boys, bare kom op, mere op til dørmanden her, og vi kommer derhen, og jeg siger sådan, vi skal ind her kigger på mig. Nej, det skal I sgu godt nok ikke. Ej, og det var og sikkert drengene, to meter søn søn manden der står. Og så, og, så, og, så, og så vil jeg sådan kigge tilbage på min dreng, og de er så bare gået, fordi de sådan, det er pinligt det ja. her, og jeg bliver bare ved, jeg står og skal ud og sådan noget, og drengene for ja, mig det så var så også der, hvor jeg også modtog et opkald, også med en Lasse i Trafikkejl Lasse, der skal ja, ud. Ja, jeg, jeg ender som en kan det være? I ikke komme ind <laughs> på klubben! Og jeg var Ej. sådan, øh, Hvad? hvad siger du, tænker, lad os se klokken er halv et om natten. Hvad vil du? Sådan klub. Ja, klub men jeg var utilfreds. Jeg, jeg, jeg vidste godt, at jeg var ved at tabe ansigt her, men altså, de her, øh, mine, øh, mine gode venner her, de får mig så tilbage igen, og vi tager så ind på Rumors, og de vil heller ikke lukke, altså i hvert fald ikke mig ind, men heller ikke mine venner ind, kun hvis vi betaler 4.000 for et bord, mm. så det ender vi så med at gøre. Ind på Rumors drikker mig endnu stivere, og ved at få teske alle, fordi at hver person, der kommer forbi mig, skal lige nusse i håret og sådan gå helt Jamen op i hovedet der, til. Er, altså. Og min venner synes, det var rigtig, rigtig pres. På et tidspunkt, der havde jeg der havde skrevet som en pige, hvor vi ender med, at jeg altid synes det var så akkad at se på folk, diskutere i byen og råbe hinanden. Jeg ender med at stå med en shawarma, helt op til ørerne og dressing, og står og, og skille hende ud og spytte salat ud af min egen mund, oh, for det skal dog lige sige, at hende var blevet sur på mig først, fordi at hun mente, at jeg var en klovn. Og det var du, så lyder det også lidt som om... Nå op, men nu... Oh, <laughs> Nå, jeg vil, jeg, der var jeg faktisk ikke en bussemand, men det ender ud med, at jeg er bussemanden, og, øh, og hende her, jeg har skrevet med, hun går hjem, sammen med, sammen med hendes veninde, uden mig. står man jo ikke. Og jeg tager en taxa, og øh, i taxen der henne min venner bare sådan for sjov skrevet til mig. Nå så altid damer over drenge og sådan noget. og det tager mig virkelig meget personligt det her. Hvad han skrevet til damer over drenge. Altid damer over drenge, og det er fedt du kan invitere drenge over når du bare tænker på damer og sådan noget. og det tror jeg virkelig timer mig. Altså og han... altid drenge over damer. Nej, altid damer over drenge, fordi jeg jo lige bare havde droppet min ven. By, du... altså på byturen okay. for at ligesom at snakke med hende. Nå. Og det tager jeg virkelig til mig, fordi jeg var lidt trist over, at jeg ligesom var blevet så fuld her, at det, ja, det begynder at gå op for mig, hvad jeg egentlig har lavet den her aften, ikke? De moralske har altid kommer allerede sådan ene der. Og, og jeg sidder i taxaen og bare bliver mere og mere ked af det. Og da jeg så kommer hjem i lejligheden til mine venner, der ligger inde på mit værelse, der bliver min ven bare ved med sådan... Nå, altid dame og drenge og sådan noget. Og så, og så, og så, sådan, så nærmest sådan græder jeg, får tåret i øjnene og, øjne og får vibrerende under mig sådan... Det er bare ikke færdigt, når jeg går over og giver ham lucidt. <laughs> Og, og så bliver jeg bare sådan, så siger sådan nærmest at jeg bare sådan passer af, og falder om. <laughs> og så vågner jeg to timer efter bare kastet op ud over gulvet. Og sådan min roomie, jeg ikke var sådan venner venner med, kommer ud der om morgenen klokken 7 og der er bare bræk ud i stuen, og sådan for helvede Du har ikke Lasse. tørret op? Der er ingen, og der er og ligger, Nej, men jeg ligger jo bare nærmest med det hvide øjnene og sådan kan jeg ikke gå, for jeg var så fuld. Ej, og dagen efter, ikke? jeg sådan inviterede drengen over og min kammerat i hovedet. Der var bare ikke noget på den bytur her, at der fungerede. Det var noget lort. Ja. Og det var noget ret lort, og de skulle sådan hjem to timer efter, vi var stået op, og vi fik ikke lige talt det hele igennem. eller noget som helst. det var virkelig, ja, med ham, du havde slået. Og så ked af det. Ja. Heldigvis var det jo ikke med knyttet næve, og han kunne grine af dig, vi er stadigvæk er min bedste kammerater i dag og sådan noget, men, men kæft, jeg var ked af det. Altså. ej, Jeg var ked af det. Har ja. du ikke? Altså, det er <laughs> jo mig sådan. Jo, jo. Men, men jeg tænker også, at når folk har opført sig sådan, om altså sådan, når man selv har prøvet, at ens venner har opført sig på den måde, man så kan se dagen efter, at de er sat. Altså, <laughs> Så, så synes jeg ret, altså og lige så snart folk bare siger undskyld, altså det, ikke alt, der bare kan undskyldes selvfølgelig, men du ved den der opførsel, det kan jo godt undskyldes. Altså hvis man er god, altså jeg ved ikke, hvis der var nogen der havde smag, hvis du har slået mig, så ved jeg ikke lige om jeg havde tilgivet Så den, du smækket mig igen? Ja, det var og måske det bare det der, var er, der tvivl om. Ej, det er der ingen tyveri. Nej, der er der ikke. Men du ved sådan, men men når man kan se på folk, at de virkelig har det dårligt og de undskylder og de er simpelthen i skammekrå, mm. resten af, af af dagen og måske en dag eller toere efter, så så kan man jo ikke, så overgår man næsten engang at gå og være sur. Nej. Synes jeg, altså. Men jo, jeg kender det godt, men jeg tror for mig, der handler det meget om... Altså sådan, jeg, jeg har jo brugt mange år på at tænke over det. Fordi mm. altså, det dengang jeg var yngre, der troede jeg jo, at det var normalt, at jeg ikke kunne huske noget. Det er også sygt. Altså, sådan, yes. der, der, der troede jeg bare, det var en generel ting, at, at man ikke skulle kunne huske noget fra, når man havde været i byen. Så jeg skammede mig ikke så meget dengang. Der fik, havde jeg bare altid rigtig meget angst, fordi hvis der er noget, der er sådan vildt trickende, så er det jo alkohol. Så jeg var, havde jeg det aldrig særlig nice efter, jeg havde været i byen, var altid sådan super urolig og... Øh, du ved, sådan havde alle de der ekstensiantielle tanker omkring livet, og hvad skulle der blive af mig, og jeg var også bare en fortabt sjæl, og mm. hørte sørgelig John Mayer sang og sådan noget. Øøj. Men, men, men, ja, men, men det var, der gik lidt før begyndelsen og opdage, at, at det kunne være, at jeg måske drak lidt for meget, når jeg var i byen. Men det er ikke fordi, jeg har været sådan en som ligesom dig. Jeg har aldrig sådan kastet op, og ikke kunne gå på mine ben, og sådan noget. Jeg har bare, altså allerede dengang været sådan en, der snakkede rigtig meget, og var sådan lidt vild kravlede mm. op og ned væggene, dansede rundt, og sådan noget. Ja. Råbt og skradede, tror jeg også, men men altså jeg har aldrig sådan ligget og sovet eller været stiv eller altså sådan, jeg er nok Nej. også måske givet et par flad, det ved jeg ikke. Men, men, men du ved, altså sådan, det er ikke fordi at, at, at jeg har været sådan bevidst stiv, Nej. og så har, jeg har haft men, men jeg har bare virkelig altid haft svært ved at huske noget. Og det har nok været meget godt i virkeligheden. Fordi efter, at jeg så begyndte at opdage, at det var nice, hvis man faktisk kunne huske, hvad man havde lavet, så sådan, har jeg jo bare skammet mig. Også selvom jeg ikke har gjort mm. rigtig noget. Så jeg bare vågnet op, og så, så, så, så jeg har jeg brugt rigtig lang tid på sådan at tænke over, hvad er det egentlig, der sker i mig, siden at jeg bliver så skamfuld? Og jeg tror, at det for mig handler meget om altså, en eller anden form for kontroltab. Øhm, og når andre mennesker har set mig selv føle, at jeg er mega sej og nice og sjov i en position, hvor at jeg sådan føler, at jeg også fortjener opmærksomhed, eller en situation, øhm, hvor, jeg, mus, øh, hvor at jeg har været sårbar, i, mm. når jeg har stået sådan og ævlet løs og sådan noget, eller skrevet noget til nogen, jeg normalt vil være for stolt til at skrive. Altså hvis du ved, sådan, at man har kunnet nogen, så bare skrevet sådan, ej ved du hvad, jeg savner dig sko. Ja. Ikke? Og hvor det sådan, det skulle du ikke have skrevet til en person, der ikke har svaret dig på de sidste fire beskeder. Så kunne mm. det være, du bare skulle have lavet personen værre. Men, men nej, jeg skulle ikke være for stolt til at sige det. Jeg savner dig, skum. hvor var det, vi gik fra hinanden dengang? Altså sådan nogle ting. Ikke? Altså, og det er jo ikke noget, man behøver at skamme sig over, fordi det er jo ikke, det er jo ikke altså det er jo, ikke det er jo færre, at man savner nogen, det er jo totalt kontroltab, man mm. gør sig totalt sårbar, og sætter sig selv i en position, hvor at, at man bare sådan kan stå for skud, altså i virkeligheden. Ikke? Ja. Og en anden person bare kan vælge at ignorere, fordi de skylder jo ikke en at svare, hvis at man er gået fra hinanden, eller hvad ved jeg. Ikke? Hvis jeg skulle forklare det sådan lidt mere billedligt, så har jeg for eksempel altid godt kunne lide, særligt da jeg var yngre, at have sådan en overtøj på inde på klubben, eller tage en hættetrøje på i byen, eller på en eller anden måde ligne en, der ikke har gjort noget ud af mig selv, for ligesom at udstråle, at jeg ikke havde nogen forventninger til den her aften, eller til nogle mennesker, og at jeg sådan lidt gav en fuck. Det er sådan generelt noget, jeg er altid godt at kunne lide at klage mig lidt på den måde. Fordi så, altså sådan, kan det lidt ligne, at jeg er netop at sådan, alt drager mig, jeg sådan, mm. og jeg er ligeglad med, hvad I synes om mig. Jeg har ikke gjort noget ud af mig selv. Og lige så snart at jeg har gjort rigtig meget ud af mig selv, så udstråler det også, at jeg har forventninger, og at jeg glæder mig, og at alt kan falde til jorden. Ja, folk altså ligesom sådan, også skal lægge mærke til det. Og så føler jeg, at folk netop kan lægge mærke til, at hun har rigtig taget det fine tøj på i dag. Ja. Ja. Ikke, kender du ikke jo, det godt? Jo, jo, hun, er, hun skal da nok rigtig. rigtig ud og kigge danseskoene. Hun tror det rigtig, hun får en sjov aften. Og ja. lige, så har folk det på mig. Eller sådan, og jeg tror, det, det er meget sådan det der med, at hvis jeg så netop har været i byen. Øhm, og har danset rundt, og, og, og, og øh, grinet, fjollet, hygget, gjort mig sårbar over for folk i min ja. ævle-kævle-situation og sådan noget, så føler jeg, at, at, at folk har noget på mig, fordi så har de set, at jeg har hygget mig, og så kan de stå og grine af mig og være sådan, ay wow, hun har da godt nok det time of life, og vi andre røvkøder også, hvad der gav med hende? Mm. eller altså no, det er svært at forklare, men jeg føler, at man sætter sig selv i en eller anden form for fnisende Bare en lidt barnlige, øh, naiv situation, når man bare sådan render rundt og er fuld og glad. Og så, så føler jeg bare, at man er sådan, så sårbar, og at alle andre kan dømme en. Ja, er det, det, er totalt, det er virkelig det er godt nok spotter oven, det der. Men jeg tror også, det er fordi, at jeg i hvert fald, når jeg er i byen, så gør jeg ting, at jeg måske vil have overtænkt, hvis jeg ikke var fuld. Så gør mm -hmm. jeg det bare, når jeg er fuld, fordi det er det, jeg bare har lyst til. Altså, agtigt. Ja. Og så dagen efter, så kan jeg ligesom ligge og overtænke de her ting jeg ikke går på men det er jo også 100%. Det er jo ligesom det der med, at man bare skriver til nogen øh, øh, øh, klokken 3 om natten eller et eller andet, ikke? Men, no. men altså, jeg, jeg, jeg tror i hvert fald bare, at, at, øh, at der er det der med sådan, at, at lige pludselig så render man rundt, og så viser man andre, at man selv synes, at man er nice, eller at man er noget værd, eller fortjener kærlighed, eller forventer, at personen, man skriver til klokken 3 om natten, har samme følelser for en, som man selv har. Og, og Altså, det gør bare, at, at jeg i hvert fald føler, at man er sådan vildt sårbar, og, og vi er jo bare opdraget til ikke at tro, at vi er noget. Ja. Og når man så alligevel har følt, at man var dejlig nok til et bootycall, så er det bare enormt flot dagen mm. efter. Altså, ja. og, og virkelig er det jo ikke mere end det. Det er jo så simpelt for mig i hvert fald, tror jeg. Altså, det er sådan nogle ting, jeg kommer frem til. Altså, at, at, at, og, og det er jo bare det, der er så vildt, at man så skal gå og skamme sig over, at man bare har nyt en god aften og haft det mega grineren ja. og... Øh, og været lidt fuld og, og lige vist lidt følelser. Ja, og gjorde noget ud af sig selv også, ja, ja, Og taget ja. noget fint tøj på og virkelig godt. Hey, brød, ja. jeg ser fucking nice ud. Jeg er mega glad for, at jeg ser sådan her ud. Ja, ja. Jamen bare sådan, det der med, at man sådan har lignet en for en aften, fordi man har drukket til drække til at hvile i sig selv. Mm. I sådan, og så har man bare løbet rundt og haft det for fedt, og så dagen efter, så er man sådan, ej, ej, hvorfor havde det også så fedt over mig selv? Ja. Eller sådan, Men det hvorfor tog jeg den stramme top på, og jeg lignede sådan en, en tyko eller hvad ved jeg. Ja. Og så sådan alle de her sådan internaliserede, dårlige, kapitalistiske, og, altså sådan tanker omkring al, altså kroppe og sådan noget, ikke? Jo. Det var virkelig nøjeren, altså. Men jeg har engang øh, skrevet sådan opslag på Instagram, kan jeg huske, som sådan, skulle beskrive min moralske tømmermand. Den mm. føler jeg lige, jeg vil læse op. Ja. Den er ikke så lang. Okay. Den er sådan her. Mængden af sms-monologer længere end køen til dæmonen i Tivoli på Blå Mandag er ubesvaret. Opkald, jeg har foretaget i brænder, der gennem mit liv er utallige. Hvad værre er af mængden af moralske skrubler, jeg har måtte gå igennem dagen efter? Følelsen af langsomt, og det her ikke, det er seriøst, det fucking værste i livet. Følelsen af langsomt at slå øjnene op til sandheden om, du rigtig nok kimede en stakkelsjæv ned, ikke én, men otte gange klokken 6 om morgenen dagen for inden er ubærlig. Kæft, der burde være et begreb for netop den her ængstelige og skammelige følelse, det selvhed, der er hurtigere vokser inde i en. Øhm, end du færdiggør en pose pommes sovs på mæggen, kan fylde helt din krop og give dig lyst til at bo i en jordhule i til bed resten af din dage. Og så er det bare sådan noget med sådan, at den her følelse, sådan, den, den burde bare have et andet navn end moralsk tømmermand. føler, at den skulle opkaldes efter en eller anden giftig æderkop, eller <laughs> okay, mennesker, der... Jamen, er det ikke rigtigt sådan... Okay, hvorfor, hvorfor hedder den ikke Tarantella? eller sådan noget? Fuck, jeg feeling. har meget Tarentella i dag. <laughs> ikke, det har jo ikke bare være sådan... Python. I got the python fever. Ja, ja, python. Ja, et eller andet. Men, men det er bare sådan... Da jeg læste det der, ikke? Jeg gad ikke læse, det. Nej. Der kom jeg bare til at tænke på sådan... Det tror jeg måske er det mest præcise. Jeg, jeg nogensinde har følt med beskrivelsen af det der, mand du ligger i din ting. Du har lige såret din brænder lidt ud. Mm. Du har lige nogle få sekunder, fra du sådan vågner til bevidsthed oh, ind bag dine lukkede glukker, til at, at det rammer dig, hvad ja. det egentlig er, der er foregået. Ikke? Så kan du ligge der, og så kan du være sådan... Mm, hvad dag er det? Hvor er jeg? Hvem er jeg? Hvem er jeg? Sådan, alle sådan, dine informationer kommer lige så stille. lidt lige, lige, ja, ved. lige så Og lige pludselig så kommer bare der, også der også lige et billede af, at du står op på et bord og dansede til Hundestad Havnefest i går sammen, med din gamle matematiklærer, og så hmm. sådan et nyt billede af, at du vælter ned og, og, og, og sådan, vælter <laughs> nogle andre mennesker ned fra en bænk og spiller hele deres kan ud over dem, eller et eller andet. Altså, ja, ja. Og så sådan, kører det bare der, og så ligger man bare, og man kan man stadig en gang åbne øjnene endnu, og man er bare sådan... Prøv at sove igen. Prøver jeg at tror at bare, at jeg vender mig op på den anden side ja. og laver ikke, hvad jeg ud i. Ja, sådan, god nat. Og virkelig tvinger sig til at sove ja. igen. For jeg er ikke klar, jeg er ikke klar ja. til at face dig, hvad der skete ja. i går. Jeg er virkelig ja. ikke klar. Når man så har øh, ligesom gjort sig klar til at sløjne op og face dem, så kommer øh, næste ærgerlig situation efter en pytur, og det er at vente på alle billederne, der er blevet taget ind på natklub. Ja. Det er også noget, jeg virkelig har gået... Jeg ikke rigtig taget mere, godt der? Jo, billeder på natklub. Du bare lige? Det er længe siden, så ved, vil du være pas på i aften, når du skal. Altså, ud. jeg kan godt huske en gang, jeg gik på Simons. Altså, der, der var det virkelig sådan en ting, at jeg sådan, tog dig ind for at jagte, hvor fotografen stod og så for at stå. Der foran findes han, ham en stod, uh, set, musikvideo inde på uh, YouTube, ja. hvor du kan se uh, <laughs> ja. Ida uh, dans til Casey. Ja, det er en det er en den der moralske skal så nu vi se, hvad jeg er op til i morgen. Jamen, jeg skulle lige til at sige, Ida ind ind ud af døren, så bliver jeg lige nødt til at bare lige få en ende på uh, på noget, vi ikke blev færdige med at tale om sidste gang. Du fortalte om, at, øh, at, øh, at, at din ven, eller vores ven, Oliver, havde skrevet til dig øh, noget med Simon i en fodboldkamp. Nå, Mesten, ja. Mesten har du set det her med Simon, eller hvad der er sket med Simon? Det var, jeg tror, han var død. Du tror straks, han er død, men øh, du sagde aldrig nogensinde til mig, hvad der egentlig i realiteten var sket med Simon. Så ja, det, det blev lidt bare til... så kedeligt. Nå, nå, det var derfor. Det var simpelthen så kedeligt, du... det var de irrelevante følgere. Okay, så... Vil du høre det? Det vil jeg rigtig gerne. Ja. Jamen, det, der var sket med Simon, var, at han var blevet skiftet ud... Altså i fodboldkamp? Ja, er man ja. blevet skiftet ud tidligt i en fodboldkamp efter præcis 12 minutter, og øhm, jeg... Øh, er der, der så de klokker! Ja, altså. <laughs> Sådan, vi sidder faktisk jeg på ja. år, og, jeg troede det ville... Ja, okay. Simon er blevet skiftet ud tidligt og det er det, Oliver, han skal spørge. Ved du, hvad der er sket med Sim? Øh, fordi han har set, at han allerede er blevet skiftet ud efter 12 minutter, og det er jo ikke normalt. Øhm, ej, jeg skulle også have været et sted nu. Nå, det er godt, vi snart er færdige. Og ja. så... Øh, så siger det, jeg kan ikke nærmest ikke huske, så kedeligt var det. Og jamen det er det, han blev skiftet ud, og så spørger han mig, hvad der er sket med ham. Og så er det, der sådan rigtigt er sket, hvis man nu er til de fodboldinteresserede. Mm. Det er, at deres anfører efter syv minutter eller et eller andet på banen har fået et rødt kort. Det vil sige, at de skal spille med en mand i undertal hele kampen. Men fordi at Simon er angriber, og de allerede havde et mål, så skifter de så en angriber ud. Det bliver så Simon og putter en forsvarsspiller ind i stedet for, sådan, at de kan beskytte deres eget mål og håber at vinde 1-0, selvom de er en mand i undertal. Okay og det, det var det, der var sket. Det vil gerne sige. Det var ikke teaseren værd. Øh, nej, men, nej, nej men, jeg, men, men jeg vidste ikke. Jeg, jeg, jeg undlod bare de her <laughs> kedelige informationer. Du, du vidste godt selv. Simmelhen. Jeg ved godt, det godt var ikke selv. nogen, der var interesseret <laughs> i at høre om. Men øh, det er glad for, Ida, at øh, vi lige fik afsluttet den. Ja. Også fordi så, så ved jeg i hvert fald, at der ikke var sket noget alvorligt med Sim. Den Jamen, det er der ikke. Han har det godt. Han er på casino. Han har lige allerede vundet 2.000 kroner. Yeah. Øh, altså, yeah. Ja, Nu det, tror jeg, vi skal lukke ned. Jeg skulle have været øh, ude på restauranten for to minutter siden. Det er måske dine veninder, der står og ringer med klokken. Nej. Du kan høre her. Nå, Ida, vi, øh, vi tales ved. Ja, vi ses, Las. Hej.